Faksa, do faksa. Dobar dan. Pozdravljam sve slušatelje radije srije. Pratite emisiju od faksa do faksa. Ako ste neodlučni i glede odabira budućeg zanimanja ili ste se odlučili, ali nemate dovoljno informacije o fakultetu, možda će vam upravo naša emisija pomoći riješiti nedoumice. Danas je u našem fokusu vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružka, smjer upravno pravo. U općim je crtama veleučilište i studiji upravnog prava predstavio dekan veleučilišta dr. Mirko Smoljić. Veleučilište je osnovano je 2005. godine uredbom vlade Republike Hrvatske u okviru one politike gdje je Hrvatska jaka onoliko koliko su jaki rubni djelovi pa se je donela odluka da se krene sa tri studijska programa, prediplonska stručna, znači studijska programa, studij fizioterapije u biomedicinskom području znanosti i u području društvenih znanosti, trgovina i javna uprava. Na taj način se brzo startalo, jer smo imali na raspolaganju profesore iz Osijeka sa sveučilišta i iz nekih drugih sveučilišta iz razloga što Vukovar nije imao kadar sa izborima uzvanja. Ušli smo u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 Znači, Krenuli smo sa specijalističkim diplomskim studijom preventivna fizioterapija. On se trebao zvati fizioterapija, sportu, rekreaciju i wellnessu. To je jedan moderni studijski program bio biomedicine i kineziologije. Nešto novo na ovim prostorima. Istog razloga o akreditaciji nismo dobili konkurencija, malo oticala tako jedno moderni naziv, nego se je išlo na studij preventivna fizioterapija. Znači, prošlo smo godinu upisali prvi put 33 redovnih studenata i 7 zvareni studenata znači otprilike nakon 12 godina postojanja prvi put ove godine upisujemo i pet godina. Ono što bi nama trebalo u, u smislu razvoja dalje trebalo bi nam i jedan nastavak na studiju trgovine studiji javne uprave.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 ja sam e, profesor ovdje osnova kaznenog kazneno procesnog prava, drženo znači, upravno pravo i držim predmet zakonodavstva u zdravstvu i vojno i politisko upravno pravo, eto temelje nekih mojih iskustava rada u državnoj upravi. I to ono što naš studij javne uprave nudi, nudi e, e, takve kompetencije kad student iziđe da on može raditi u tijelima lokalne i regionalne uprave, samouprave, gradovima, općinama, županijama, županijskim, znači uredima državne uprave, u tvrtkama neke pravne organizacijske poslove, u tijelima državne uprave. Znači, otprilike imaju jedno široko znanje upravno e, od prve godine od onih osnova o državi i upravi. Znači, ne izučavamo toliko duboko kao pravni fakulteti koji se bave više teorijom povijesti države i prava. Mi, znači, ovdje studentima dajemo ono da on može na tržištu rada se zaposliti bilo gdje u neki uredima mu treba uredba o uh u gdje nam treba znači osnovno, eh, osnovna znanja o upravi o organizaciji eh, imamo predmet znači uredsko poslovanje dobiju znanja o osnovama građanskog prava svim instituta građanskog prava o europskoj eh, uniji kako koncipirana europska unija osnove njihovog ustroja legislative o vijeću parlamentu komisiji znači jednu ajmo reći široku opću kulturu kako funkcionira moderno društvo kao upravnom smjeru. Jer. Tu dobivaju znači, o ustavnom znači pravu, o, o svim onim granama, u radnom pravu i to i šaljemo ih na praksu u Županije gradove općine, idu ovdje u državno odjetništvo, idu u sud, šaljemo i malo u Hrvatski sabor da vide tamo pa imaju tamo nekakav e, fingirani parlament i tako znači kad iziđu odavde oni mogu raditi bilo gdje kad je u pitanju uprava. To je ono. Ono što je nama ovdje potrebno, to bi bila nadgradnja na taj studijski program. Što se loše desilo, kako je to nama vodio pravni fakultet u Osijek, oni su sebi osigurali specijalistički studij u tom smjeru, pa su naši studenti bili prinuđeni ići u Osijek kad završe ovdje. A ako hoće pravni fakultet, onih se vraćalo od prve godine, što normalno da niko neće. Znači nama u sljedećoj fazi razvoja veloučaništa, potreban je četvrta i peta godina nastavak na tu javnu upravu a ono što je naša ideja ne bi išli na klasično proširenje ovog teoretskog dijela i razvoja javne uprave nego bi napravili jedan miks iz više područja, možda unutarnjih poslova, možda spoja poduzetništva i prava na tome radimo evo to je ovo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 A kako izgleda studentski život, o tome najbolje pitati same studente. Danas je naša sugovornica studentica treće godine upravnog prava Vukovarskog veleučilišta Klara Timarac. Zašto ste se odlučili za taj studij? Pa iskreno, nije da me to nešto previše zanimalo, već je onako bilo, um, bila sam lošija u srednjoj školi što se tiče ocijena, pa nisam imala neki preveliki izbor za upisati fakultet, tako da sam ovoga, eto, onda upisala to, ali nekako su mi to je, upravni studiji, i pravo mi je onako bilo, recimo, na vrhu. Htjela sam ja baš ili u Vukovaru ili u Osijeku upisati fakultet i ono, Upala sam na upravni studij na jesenskom roku i na kraju se pokazalo onako super. Počela sam se zanimati za sam fakultet i na kraju mi je to dogurala do treće godine. Dakle, niste imali nekakva očekivanja na početku? Niste znali ništa o svom fakultetu? Pa zapravo ne. Ja dok sam došla sjećam se dok su pitali ovoga profesora jel znamo kakav je to fakultet i šta možemo raditi. Poslije toga znam da ono, ja sam bila... Zbunjena, nisam znala, ali mislim zapravo većina studenta nije znala nego je to ispostavilo se da je na takav način upisalo. Moguće da je naša današnja emisija će pomoći nekome u odabiru upravo tog studija zbog vaše preporuke. Gdje vi sebe vidite u budućnosti? Što je po vama idealna karijera za vas? Pa iskreno vidim se negdje ovoga u svojoj struci da ne bi ono ispalo da sam bez veze išla na ovaj fax. ali mislim Bože Dragi što god ono možda za prvu ruku ja si barem razmišljam za prvu ruku šta god da se radi ali nekako htjela bi taj staž dobiti isto također u svojoj struci tu negdje okolo Vukovaru ako ne Vukovaru ono nije sad ni problem vozit se sat vremena do nekog mjesta a onda zadalje ovoga također u svojoj struci a di točno, di se otvori mjesto, tu ćemo slati natječaje. <laughs> Dobro, sad više o fakultetu, o studentskom životu. E, kako su organizirana predavanja na fakultetu, kakva je opterećenost programa? Pa što se tiče upravnog studija, program je dosta. E... Onako nije preopterećeno kao što je to recimo fizio, u fizioterapije. Ono studiju fizioterapije stvarno imaju od jutra do sutra nastavu plus uh, sama ova praksa. Što se tiče upravnog studija mi vam imamo onako možda najviše 3-4 sata dnevno uh, predavanje, s tim da ono imamo, ne znam, možda recimo dva kolegija, to obuhvaća kroz jedan dan i ono to bude između pauza nekad bude veća pauza, nekad bude manja pauza, ali tu uvijek se nađe vremena i za kavu, popijemo kavu tamo ima kafić, jedan kraj fakulteta ili u menzu ako sad su, ne znam, studenti došli iz negdje dalje, pa onda ono, može se uvijek otići jesti, tako da što se toga tiče je ok, jedino što smo se mi uvijek ono bunili kako su nam baš ono zbog toga što je malo uh, kolegija dnevno i to raštrkano sve kroz pet dana u tjednu pa onda to zna biti recimo da imamo jedan kolegiju u deset i onda moramo čekati u četiri, pet drugi. Sve to zavisi vam i od uh, profesora, neki profesori su... Uh, vanjski suradnici koji dolaze iz Osijeka ili opet vanjski suradnici znači da rade neki posao 3 4 pa onda dolaze nama predavati. Tak da recimo to malo ono zabi zesno ali uglavnom ono rade raspored tak da nama idu na ruku. Pa praksu obavljamo prve dvije godine što se tiče treće godine praksa se ne obavlja, radi završnog rada. A prve dvije godine, to se znači traže traži praksa, ono što sam vam rekla, u nekim uredima javne uprave, recimo, ili u državne uprave. Kako biste ocijenili vaš smjer po težini samih predmeta? Zahtjeva je zahtijevaju puno sad, sad gledaj, učenja. Da, sad ima, ima vam ono je, recimo, kolegi koji vi možete naučiti za tri sata. A ima vam kolegi koji ćete učit mjesec dana i nećete ga naučiti. Tako da vam je to stvarno ono sve varira od godine do godine, ali uglavnom u svakoj godini imavam par kolegija, što se tiče opravog studija, par kolegija koji se ono moraš jednostavno sjesti, učiti, učiti, učiti non stop da naučiš i prođeš, a ostali ono kolegi su eto tako recimo malo manje treba za položiti E, inače, postoji mišljenje da studenti uče same, samo u vrijeme ispitnih rokova, je to i kod vas takav slučaj? Da, definitivno je, barem u mom slučaju, ali poznavajući druge ove kolege, sve ovoga, normalno ima tu izuzetaka na fakultetu, uvijek i hvala Bogu da ima, ono, da ne budemo svi takvi što ne znači da ćete vi biti loši u budućnosti. A da, naravno, ali oni nam ih dižu prosjek onda ovi, koji redovno uče, koji su organizirani, ali više ima ovih kampanjaca, ali to nekako tak i je ono, valjda se lakše ući, ne lakše nego no, dok student shvati da ima ne znam pet, ispita onda je ono to pritisak stvara i onda tu dolazi do neke organizacije više, aha, ovaj trebam riješiti ispit, prioritet mi je veći od ovoga ili tako nešto tak da mislim da to je stvarno većina za tako funkcionira <laughs> e, Koje su kolegi najteži? Od vas? Najteži Oako ja bih za na prvoj točno oni evo i, e, kolegi koji su osnova za naš danji, recimo, danje, danji razvoj što se tiče poslovnom smislu. E, u prvoj godini ja bih recimo, po mojem mišljenju, to je definitivno ustavno pravo i sam u vodu pravo dva kolegija, zatim na drugoj godini e, organizacije metode rada u upravi. Na trećoj godini nekako e, svi su predmeti podjednaki, kako da vam kažem, onako e, nema predmeta, ima recimo trgovačko pravo, ono, ali nije sad to nešto previše da odskače od drugih. Tako da je recimo sve podjednake težine, recimo na trećoj godini što se tiče svih kolegija, svi su onako podosta teški. Nije sad recimo kao što je bilo na drugoj godini da si jedan ono mogu riješiti... Praktički da ne učiš, a drugi da se ono, kidaš od posla dva i tri mjeseca, a ovi na trećoj godini onako variraju uglavnom svi. Koju ste srednju školu završili? Gimnaziju, uopću gimnaziju, znači, da. E, kako je u, u usporedbi sa gimnazijom, kako je sad na, na fakultetu, recimo sa opterećenjem, programom je lakše ili teže ili pa je bio ona, nekakav šok uh, pa ne za meni, meni nije bio šok dok vi dođete na fakultet onda vas usmi, fakultet vas usmjerava znači vi imate jedne predmete koji se tiču toga što vi ste upisali i to je to dok vi u srednjoj školi imate znači sve predmete pogotovo ako idete u gimnaziju ja sam konkretno išla u opću gimnaziju znači to ono su predmeti geografija, likovni, glazbe ni povjest i tak dalje. I sad ono dok sam došla na fakultet, dobro ja recimo to mi je bilo malo onako teže um moraš se fokusirati na jedne predmete i bilo mi je teško to što e, moj fakultet je zapravo samo učenje sjestu učiš trebaj tu nema nikakvog logičkog razmišljanja, tu nema ono nekih zadataka nešto ovo, nego ti jednostavno sjedi, nauči zakon, nauči ustav, nauči sve ovoga članke e, nauči teoriju u knjigu koju tu je profesor dao i to se jednostavno na tome bazira na ovom fakultetu tako da ono ne bi preporučila nikome ovaj fakultet koji jednostavno ne može sjesti naš trebati ono, doslovno naš trebat sve, ne mogu drukčije to reći nego naš trebati. Kad smo kod profesora kako biste ocjenili profesor na fakultetu biste se složili sa mišljenjem da osobnost profesora određuje omiljeni predmet. Definitivno da. Ali imate omiljen profesore na fakultetu? Pa nije da imam jednog profesora recimo koji mi je bio na drugoj godini i zove se željko požega ne drugoj, prvoj prvoj sociologiju smo to imali. Željko Požega, on vam inače profesor sa e, iz Osijeka, u su je tada radio, to je privatna gimnazija, ne znam je li još radi. On je recimo onak jako velik dojam ostavio na mene, zbog, i ne samo na mene, nego na, stvarno, na većinu studenta dok ovako pričamo. Međusobno, baš prvenstveno radi toga što se vidjelo na njemu da jednostavno poštiva i voli svoj predmet i da to što ona prenosi, da to prenosi s nekom ljubavlju, mislim ljubavlju ne znam da drug će to kažem strastven je jako bio što se tiče svog predmeta i objašnjavom je i ono mogu si sto pitanja postaviti, on će ti odgovoriti i nekako je vezo svoje gradivo sa e, stvarnim životom, što je recimo to onako dosta je zanimljivo, a dobro i sama sociologija recimo je zanimljiv predmet po sebi Recimo i ovi glavni, što su nam glavni predmeti, profesori su isto recimo korektni, onako strogi, ali pravedni što se toga tiče. Normalno sad tu ima i profesora koji takto ono i možda olako neke stvari skvaćaju, ali što se tiče nekih stvari, ovoga, dostupni su profesori. Vi ste zamjenica predsjednika studentskog zbora. Kako biste ocjenili društveno angažiranost studenta? E se uključili u, u društveni život? E jako loše, iskreno jako loše, pogotovo na našem fakultetu, zato što uh, studente, uh, studente ne, niko ne svača ozbiljno. I o tome vam se radi, sve to okej okay na papiru, sve je to okay dok neko govori i to se predstavlja da je to jako dobro, ali to nije dobro i to je onako, e, zapravo znate kako vam to ide dok se nešto želi studenti dok nešto žele i dok se treba konkretno to napraviti, e, tad dolazi e, ma ne pitaj ovog, ma ne pitaj onog, ma ne može se to sad i takve stvari. Uvidjeli dok smo došli u sam studentski zbor, pošto smo recimo onako jedini mi bili koji bi se onako angažirali za to, a onda shvatite da um, da je teško. Koja je uopće uloga? Da je teško. Zbora? Koje je konkretne... Uh, pa recimo i uloga veći. studentskog zbora je promicanje tog nekog studentskog zbora, znači uh, da mi kao studenti nas, pe, pet je članova studentskog zbora uh, koji sudjelujemo i na vijećima, strušnom vijeću i na taj način i prenosimo studentima informacije, angažiramo no. se za nekakav e, boljitak studenata na fakultetu, da i sami studenti imaju riječ na fakultetu i takve stvari. Sad ono sve to zavisi od studentskog zbora koliko se to želi, koliko se to hoće, koliko su zainteresirani, ali opet dolazivam to da je e, i došla zainteresirano samim, samom prijavom u studentski zbor. Ovoga. Međutim, previše toga koći na studente da ostvarimo neke svoje projekte. Zato iza nas ne stoje jednostavno ljudi koji bi trebali stajati. Od izvan nastavnih aktivnosti, što se nudi na veleučilištu? Ovako, najviše vam se veleučilište bazira na sport. Pošto stvarno no, imamo supersportaše, e, Što se toga tiče, sad su baš nogometaši. E, drugi bili, na šta je to bilo? Državno, državno, državno to da i da. I svake godine se zapravo to jako baš onako ne da se forsira, nego jednostavno imamo studente koji su dobri u sportu. Evo ja sam mi sama bila član košarkaške ekipe e, 3 e, na 3 basket, to je bila ono ženska košarka. Ovoga, i tak da je stvarno što se tog tiče lijepo, je stvarno jako lijepo jer sam mi sama sudjelovala na tome e, Di se ide na skupove koji su di je, di su studenti iz cijele Hrvatske Kako komentirate interakciju između studenta? Surađujete li ono kolegijalnost? Je li imate kontakta sa studentima drugih smjerova vašeg fakulteta? A zato što to je ovako dosta ma, malo je to, mislim malo je vele učilišta tako da zapravo onako svi sve nekako i znaju. Međusobno, barem što se tiče eto, našeg upravnog studija, nekako sad smo se na trećoj godini najviše svi zbližili ono prva godina to vam je bilo ono, grupice, znate kako to ide. Druga godina onako više i treća godina je baš eto, ono i svi komentiramo kako nam je valjda prebrzo ta treća godina prošla zato smo tako postali ono si svi nekako povezani. I ono i radimo jedni za druge, pokušavamo raditi ono jedni za druge, uskočimo ako trebaju neki materijali, ako trebaju nešto onako pomoći, ono uvijek će i svako će ti rado stvarno pomoći. Ovoga, I nekako nas je izbližilo, samo recimo upravni studij svake godine ide na simulirani parlament. Znači jedini upravni studij vam je, znači to vam organizira ELSA Hrvatske, ELSA vam je organizacija znači Rijeke, Zagreba, Splita i Osijeka, to vam je pravni fakultet i oni su, to je zapravo takav neka pravna orga, organizacija i mi smo jedino velo učilište koje smo pozvani. Ovoga, na taj njihov simulirani zapravo parlament, a imamo i tu privilegiju da mi sami sudjelujemo na tom simuliranom parlamentu. održava se svake godine u Zagrebu u Saboru zapravo mi nismo samo sabor mi smo u županijskom domu onom koji je ukinuut. Ovoga, tak da ono zapravo svako ima funkciju, znači postoje baš funkcija ljevice, desnice, ekstremne desnice ili ekstremne ljevice i samog centra, zatim predsjednik sabora kao i svi njegovi koji sjede i ono bude dosta zanimljivo. Uh, užive se ovoga studenti u to sve. Uglavnom se prijave sa znači, studenti koji žele ili profesori uh, baš inzistiraju na nekim studentima. Vrećno to su bolji studenti. Da, na nekima baš inzistiraju, plus no. oni koji se sami prijave, onda se možeš prijaviti da li želiš aktivno sudjelovati na dosimuliranom parlamentu ili želiš u galeriji kao pasivan ono, slušać ono, to samo slušati. Jeste Ja jesam i prošla i pretpro. Proš godine sam funkcija... sudjelovala. E, prošle godine sam imala čak funkciju, prijavila sam se za aktivno sudjelovanje tako da sam e, ovoga Amanman jedan imala sam ovoga Amanman, e, to sam ovoga govorila u ime e, svojih. Mi smo prošle godine predstavljali centar i na kraju su je to ispostavilo se da je veleučilište prošle godine zapravo i po, mislim, pobjedilo, pod navodnicima pobjedilo, ali bilo onako najkorektnije i ispravnije. Nijako smo se mi više na, s te strane i pravne strane pripremali, zato stvarno smo ono sve proučavali što se toga tiče. To su nas pripremale profesorica Hala Kiromić koji su stvarno ono to svake godine korektno ono odrade i one su same ono u tome i sa studentima vole raditi. E, tako da je to prošle godine super to prošlo. Svi smo ono nekako tremu i imali. Dobro, sad malo možda iz ovako optimističnih i vedrih voda u malo netoliko. Znači bliži se vam kraj studija i već polako razmišljate o tome gdje ćete tražiti posao. E, zabrinjava li vas situacija na tržištu rade? Joj, pa da. Jako me zabrinjava, ali što se toga tiče, recimo ja sam vam stava da e, u Hrvatskoj, ne, ne kažem ja, u Hrvatskoj nije da je bajna situacija i krasna, ali one ko želi raditi će naći posao. To sam sigurna. E, ove godine nisam radila, ali svake godine uz uz svoje nekako to fakultetsko obrazovanje si, uvijek nađem neki poslič da i mojim, mojim roditeljima recimo i bude lakše a i ljepše imati u svom nekako džepu u da ono ne moraš paziti gdje ćeš i šta ćeš potrošiti ali što se tiče recimo tog smjera koji ću ja završiti teško je Stvarno teško je, zapravo zato smo mi samim time um, u Hrvatskoj i na europskom tržištu um, titula koja je neprepoznatljiva. To vam je sad malo onaki nekako kompliciranija priča iz razloga što to se radi onom jednom hrvatskih kvalifikacijski okvir um, za koji su se studenti prošle godine um, i kroz ovu godinu dosta... Um, borili samim na znači svako veleučilište tvori vijeće veleučilišta i e, znači pokušavaju se naše titule e, izjednačiti sa titulama na europskom tržištu tako da zapravo te titule budu e, ovoga izjednačene i tu nas koće recimo sve učilišta Kako će jako? glasiti vaša titula prvo javne uprave. I tu nas sveučilišta jako koče, zato jer oni smatraju da jednostavno veleučilišni program i sveučilišni program ne smije nikad biti izjednačen. A zapravo dok se pogleda i koju mi praksu radimo i opseg nekakvog tog teorijskog dijela što se tiče te tri godine bi jel, trebali što se toga tiče biti izjednačen. Ja opet njihovo je mišljenje nije isto ovoga samo to um, gradivo, što se ja slažem, naravno, ali opet ono, to, je, to je ono njihovo nekako da, ko se može mjeriti sa, sa sve učilištem, to vam je opet ono, malo ono, među studentima. E, Eto kako zamišljate prvi mjesec nakon završetka fakulteta? Oćete li se odmah baciti na traženje posla ili eto malo ćete sve četiri u zrak i malo pustiti ja, Eva, mozak na pašu? Ne znam ali iskreno poznavajući sebe da ću vjerojatno ne uh, ne mjesec dana, nego da će ja i prije nego diplomiram i sve to se sa tim malo baviti da vidim kako to sve funkcionira pošto evo do sada ono, nisam ni to gledala, nit me to, ono, ne da me nije zanimalo, nego nisam imala nikakve potrebe, pošto još studiram, onda ću se još s tim sekirati, ali definitivno dok to dođe, ono, malo po malo ću i tražiti i gledati, sumnjam da će biti sve četiri ono, u zraku, borit ću se da što prije nekako pokušam to sve naći i biti negdje. <laughs> što vama i želim. S obzirom da je naša emisija namijenjena ponajprije onima koji sebe traže maturantima ili imate možda nekakvu poruku ili nešto naglasiti što je važno prije upisa na fakultet možda na, na koje predmete se ja, ja, ja, ja bi ja preporučila da misle na svoju budućnost završetkom osmog razreda pošto ja recimo konkretno ja nisam i bilo mi je žao dok je došao taj četvrti srednji dok E, nisam imala prevelikog izbora za upis na fakultet upravo zbog ocjena i to i nisam upisala ono što sam možda željela iako je na kraju ispalo to ovoga e, nešto jako super, ali bi im preporučila da se trse za sebe i da nekako slijede svoje neke ciljeve koje žele i, koje, i nešto što ih zanima, zato što se e, samog e, Studiranja u Hrvatskoj tiče ima izbora, stvarno ima izbora i nekako se sve više ta veleučilišta i otvaraju, e, ne samo veleučilišta nego i sve učilišta ovoga tako da ono nekako slijede ono što stvarno žele raditi u životu i onda će im zapravo i sam fakultet biti lakši. Oni ako se sami organiziraju, fakultet i stave neke prioritete pred sam fakultet i na samom fakultetu dok krenu, onda je stvarno fakultet lagan. I što se tiče i društva i same osobe, tajda je to ono jedna pozitivna strana stvarno, stvarno fakulteta di ti na fakultetu odrastaš u neku samostalnu zapravo osobu, ono pripremaš se za neki neku stepenicu. Um puno višu od sveg ovog školovanja. Ono. Mislim da se to baš ne može mjeriti sa školovanjem. Ono. Radi posao. Jel? Ali ako radiš ono što voliš, ono cijeli, nikad u životu nećeš raditi, kad bi se rekla. <laughs> Studentski život definitivno treba proživiti jer je to nešto što ne može osoba opisati, nego je to ono, stvarno neka nova stranica ono, u životu. Našoj sugovornici, studentici Klariti Marac, ova stranica već polako završava. Zahvaljujemo njoj na razgovoru i želimo nove, uspješne i uzbudljive stranice u njenoj knjizi života. Slušali ste emisiju Od faksa do faksa, posvećenu Veliučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Emisiju pripremila Lesa Mudri, tonski majstor Robert Pavelić. Do novih sustreta na valovima Radije Srijem želimo vam sve najbolje. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.